Natàlia, no em donis pas, que ja sé perfectament que toca ara. Ara és el moment del meu piropo. Que no... Piropo ara ve no. l'acudit, Anaïs. És el setè programa, del que ve després encara no t'ho has après. Això, això, l'acudit. A veure... ¿Por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? No ho sé, perquè... No ho sé, perquè... Sylvester es talón. Sí, es buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé qué yo di, ¿eh? ¿Qué yo di? que yo di, soy una mica... ¿Tonta? Sí. Me volví a... Errovia, errovia. Me volví a diar yo, pero bueno, sí. Me devote. Ferran. Ha llegado tu hora. Arriba, hace un momento. Your moment is here. ¡No! que veig després presenta la senyor Variabla! Comencem la secció variable. Avui volíem fer un debat profund sobre la relació que existeix entre la duquesa d'Alba i el senyor aquell que li diuen que és una profitat. Però si la, Nat si la Natàlia a mi no em deixa parlar de la meu estimada, durada adorada, admirada, tot el que vulguis de bo. Belén Esteban, no penso parlar de la duqueseta aquesta, que a ella tant li agrada. I tant, que m'agrada. Trobo que és un exemple a seguir, la veritat. Ben dit, dones el poder... Forth, fin, no, volta la se... mujer. Torna-se se va ministrar, <ríe> eh? quedat Això una mica se se va ministrar, no, home, no. No, no, més no, només no. no, no, estones, eh? De 8 a tres, per tocar-li una mica la moral al profe. Aviam. <ríe> va, que, par... que et perds, que et perds parlant. Torna, torna, ah, <ríe> allò. <Malé>. Valent. <ríe> <Un> torna, torna. <ríe> Natàlia, vuelve a nosotros. Confirmat, soc tonta, sí. És estàs... rosa. Com... Bueno, Anaïs, <ríe> estàs com una cabra, tia. Ai, no com la donessa d'Alba, tan maca ella, tan mona acabes sempre. Ai, no Però què estàs dient, tia? Però si va sempre malvestida, si sembla que la roba li hagin donat mm. i no se la sàpiga ni conjuntar. Però què dius, va, home, va? Si vesteix que t'hi cagues. Ai, una clàssica que ella, i un saber estar... Ai, ai, sí, ai, sí. ai... Sí, sobretot quan peguen els fotògrafs, els periodistes aquests que van allà preguntar per la seva relació. Home, Això sí. és perquè és una senyora ja gran i clar, sí. ja saps? Però, bona bueno, a part, no em digueu que no parla bé, eh? Un lèxic, una gramàtica... Ai... Un lèxit, una gramàtica? Però que tu l'entens quan parla! I clar que sí. Ai, a més, és una senyora que sempre va a última, molt moderna, sempre marcant tendències... És que... La, la tinc al Facebook, Facebook. que la tens, la tens al, al Facebook. Facebook. Sí, què passa? Jo us dic, és una dona molt moderna, ella. Sempre li deixo comentaris, i li envio mails i coses, sí, molt maca. Eh? Està estàs bé, Natàlia, perquè més que tonta... Mira, mira, mireu que em va enviar l'altre dia. Sofina está tan pronto a ligar, pero la, la, la vecina lo sabe todo de cercar. Cuando jar renuncia y la se publica, llora su esposa, lo va a A mandar y mira anda a cavandera a esfiar a amiga que les dejó de hablar. Nadie los vea, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, No te metas a mi Facebook. Prou, prou, prou, Carles, tio, treu això. Me la va dedicar a mi, només a mi. Hòstia, doncs això potser vol dir alguna cosa, eh? Has sentit tot el que diu la cançó, la lletra? No, però és una cançó, no? No és maco, això? Sí, però tia, però que diu que no li al seu Facebook. Que, que la està ja pesada. Però sí, jo... Jo... Fort, jo jo fort, tampoc li dic flipant, amb, amb lo maca i bona persona que és. I és guapa, perquè això sí que no m'ho negareu, Anaïs, no? Anaïs, què li passa a Natali que s'ha fumat avui? No sé, no sé que se'ns enamorat de la vieja aquesta. Ho sento, pollo. I tant, i tant, nena. Però potser s'ha donat un cop al cap a l'entrar o... Flipo, flipo. S'ha tornat lesbiana i a sobre assalta geriàtricos aquesta. Ai, és que encanta la duquer... Que no, que només aprofitava per fer-vos parlar d'ella, idiota. Uf, m'havia espantat ja, joder. És que, joder, no, no fiquis aquest surtos a mi. Què? Ja, ja està, ja està la teva secció. Per això no cal ni a la Joder, però és que jo parla d'això. És la Natàlia que s'ha confinat a parlar d'això i mira... Joder, jo no tinc temps, que ja. Què cutre que arribes a ser, Ferran? Però aviam, això és per provar una de les meves futures seccions home. Intentant... Senyant altres. No, estic intentant ficar coses noves per provar coses noves, per no fer el mateix de mateixa, sempre, que Ens és una cutrada. Ens tens en en tots intrigats, Ferran, eh? Estem esperant, a veure... Però què passarà sobre personatges famosos? Doncs no ho sé, la veritat. Home, estaria bé, potser, no? Podríem fer parlar de gent... De, o sigui, de Tiana, potser, i que vinguin a parlar d'ells. Gent famosa, de Tiana. La gent famosa, de Tiana, Com... o la gent no famosa, també. No Qui hi tenen... ha, famosa, Tiana? La, si... la senyora Antònia, potser. No sí, la senyora Antònia, sí. La, la coneixen, la Tiana? Sí, la Tiana, sí, sí, clar. És que no conec ningú de Tiana, jo. Ho sento, sí, m'he perdut, no. perdut, ja no sé. No, no, no estem improvisant. Improvitzant. Anaïs, tu coneixes algú nota, famosa, Tiana? Algú famós, sí, el Cardú el no, el Cardú, és el de l'alcohol. La, no, però és un tiu que juga just Car... aquí, just aquí que, que, que estava fent la Fórmula 1. Què diu? Cardú. Cardú, Clar, mi, una, està... una polleta de Cardú. Clar, i també està el xaval de la peca. Com es diu aquest? El Marc Parrot. El Marc Parrot viu, viu aquí els espares i també viu aquí. Si que vingui un dia. Nen, digue-li un dia que vingui. Nen, tornada date. Escolta. Estava mirant això, i això de la Cinto Monti, ah, més a dalt, eh. <laughs> bueno, <laughs> bueno, però... És es que va canviant cada dia, nena. Bueno, per on anàvem, bueno, eh, moment. que ens perdem, ens jo... perdem. Ah, Deixa'm sí, aquí, ja. Jo crec que, com diran els francesos, tu, se finir. O oh, com també dirien. O oh, com també dirien, sí. Merci beaucoup. O oh, voleu coucher avec moi ce soir? Surra. Això crec que faltava. Surra bastant, no? A Ara pugem la Cinto Monti, plau. Sí. Ara? Per què? Clar, per perquè què? jo el sempre el dic amb el Cinto Monti. Ai, mira, que ets Ai, esticulosa, va. I ara vols ficar el, el piropo? És que el piropo també de lloc? No, no. Va, ja està, contenta, digues ah, el, el piropo. Ah, canta amb el piropo, eh? Ja som de gordes, tu. Vinga, va. Sí, és de gorda, avui havia de ser gorda. Sí, atens, eh? ¿Sabes por qué el toro s'enamoró se de la luna? ¿Por qué no encontró una vaca com vos? Oh, qué bonito. Bonito del Norte Bonito del Norte, ja, això, <ríe> bonito, del norte. Això, bonito del Norte Ja us vam dir que la posaríem eh? quins va, Ens ho va dir, quins ho, va dir. -ho? ho vaig dir jo bueno, bueno, M'ho va vau proposar Jo vaig dir Ok perquè no els que havien de cantar a la... I ese toro... Oi, cantem la cançó... Claro, di... En Ferran ha vist cantar el guió <ríe> yo... <ríe> i ha cantat la cançó que li ha semblat. No, sí, una, mare. dos, tres... I és toro enamorat de la luna que, que abandona por pues la noche la, la maná. En fi, molt bé, molt bé, eh? Aquest... Sóc castellà perquè no en sabia més lletra. No. En fi, així acabem el programa, així que... Tornem, tornem a posar, posar la cinto, tornem Venga, a posar la va, cinto. Vinga, sobre estem dic. La, la, la de Monti, la cinto de Moite. La, la cama aquí. És que ens agrada molt, Monti Python. M'encanta. Sí, no? a, a mi no. Ser? No ens cansem mai Heu de posar la Mireu la vida la de Brian? Sí, la recomanem, la. sí. En fi tanquem el programa. Recordeu que podeu posar-vos, no passar-vos, posar-vos en contacte amb nosaltres. Si volen passar altres. també, eh? No, però passar-vos en contacte no, posar-vos no, en contacte. Passar per la ràdio, passar bueno, per l'estudi. Els poden el passar del contacte tot el que vulguin, eh? Em ve, <laughs> Recordeu que podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del blog elcabedespres.wordpress.com i el correu electrònic que és elcabedespres.gmail.com Esperem trobar-nos de nou la setmana que ve, com dirien els francesos Au revoir! Y recordado Pendragon, la vida m'amor. Adeu, adéu. Adeu. Adeu. One, and and dumps, lips whistle. It's quite absurd And death's the final word You must always face the curtain With a bear Forget by your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance And is a shit when you look at it life's a laugh and a joke it's true you see it's all a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you and all ways look like If I had to the forehead, it's low.